Na, uh, niko kwenye banda la hospitali ya taifa Muhimbili huduma za TAPP na MAT kwa maana uh, wanatoa huduma pia za maswala ya kutoa uelewa kuhusiana na kujidunga sindano za madawa ya kulevya na niko hapa na miongoni mwa watoa huduma unaitwa nani Unaitwa uh, pengine uko hapa unafanya nini Niko hapa kuonyesha kwamba huduma hii ime sadon nzuri na inaweza kumfanya mtu akawa kwenye recovering akawa, akapata afuka na akaondokana na kutumiajio ya dawa za kulevya We mwenyewe ulikuwa unatumia uh, madawa ya kulevya kwa muda gani e, karibu miaka 15 nini lilikuwa sababu uh, sababu ni kwamba makundi na marafiki wa karibu Hey, na, na vile kama umeika aido nyumbani una kazi labda na nini eh. Pengine sasa hivi katika hii huduma ambayo unaifanya unawafikia watu wa aina gani? Mara nyingi huwa nawafikia wazazi na wale na wale ambao wanaita wana, wana wajidunga ambao au, au watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nawachukua kuwaleta katika kliniki, kwanza nawapeleka kwenye asasi iliwapate masomo. Waelewe alafu na kuja kuandaa kwa ajili ya dawa. Pengine watu wengi hasa ambao unakutana nao ni watu wa rika gani? E, rika yani kwa asilimia kubwa ni rika la vijana lakini wapo wazee, wapo tunaweza tukaita watoto e, e, watoto wapo. Watoto wanatumia dawa hiyo? Ah, Sio watoto wako ni, ni mtoto kwa sababu mtu hajamaliza darasa la saba, eh, lakini anatumia madawa kulevi lakini tuangalie hayo makundi ambayo unafikia. nini ambacho imekuwa ni sababu kubwa ah, makundi kama hivi nikwambia mtu labda ametoroka kutoka kwao amekuja Dar es Salaam au mkoa wote ule amefika hapo akutana na watu wengine ambao wanatumia watu wakubwa ambao wanaakili kuliko yeye wanatumia hivyo vitu hiyo lazima watakuwa na yeye atawatajifunza tabia kama hizo. Mm. Kwa hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa kwa kuingiza hawa vijana wadogo katika matumizi ya dawa za kulevya na pia kukosa elimu. Uh, tunajua kwamba serikali imekuwa ikiweka nguvu nyingi sana katika kupambana na swala hili. Lakini jamii kama jamii unavyoona uh, tatizo liko wapi? Jamii kama jamii kwanza ina Yenyewe ilikuwa haiamini asilimia kubwa mpaka sasa hivi wanaingia wanatoka lakini wanapoona watu wanabadilika basi na wenyewe wanaanza kuamini sasa kwa sababu kama hapo sasa hivi nimetokea kumpokea mtu ambaye alikuwa ni client wetu lakini akaondoka akaerudi tena kutumia madawa kulevia lakini mzazi wake kwa kuwa anaamini kwamba pale inawezekana amemleta tena na wewe kwa maoni yako kwa uzoefu huo unafikiri nini kifanyike kwenye jamii? kwanza ni kupiga vita dawa za kulevya, halafu pia ni kuwapatia huduma wale ambao wameathirika na dawa za kulevya. Hmm. Lakini kuna wakati fulani huduma uh, hizo zimekuwa zikilalamikiwa kwamba haziwafiki walengwa ama sio kwa uh, jinsi ambavyo yanapaswa kuwa. Pengine nini maoni yako? Mimi sifikiri kwamba huduma aziyafikiwa lengwa kwa sababu kuna community outreach kwa makao tunaita wanapita mitaani e, na kama caravan hii hapa unapoiona kwamba wanakwenda kupima na kuwapa ushauri wale watu wote wanaotumia wa kulevya kwamba waje katika katika asasi zao ili kuwajumuisha kuwaleta katika kliniki zetu ambazo zipo Mwananyamala, Temeke na hii mwimbili aidi e, waje kupata huduma ya e, tiba ya methadone sasa tayari kuna mtu ambaye umeshamweleza na kama ulivyosema kwamba kuna wengine ambao wanarudi kama huyo uliyemtaja uh, pengine ushauri wako ni upi ili kwamba watu uh, afya zao ziweze kuimarika ushauri wangu kwamba yani familia au wadhamini wa yule mtu wanayotaka kumbadilisha yule mtu wawe makini na wazazi wenyewe waamini kabisa na wape uwezo vijana kwamba wanaweza kubadilika. Uh, Imekuwa kitazamwa ki pia swala la kula vizuri. Hili na nyinyu mnalitazama vipi? E, chakula kinakuwa kina matatizo kama kuna mtu atakao labda yupo nje ya nyumbani lakini kwa, kwa mlo wakiwetu wa kawaida kamba akiwa nyumbani hawezi kukosa chakula. E, kwa atapata chakula lakini chakula ni kitu kizuri cha kupata. Ni, nini maoni yako kwa serikali? Maoni yangu kwa serikali kwamba huduma hii sambazwe zaidi ili vijana walioathirika warudi katika hali ya kujenga taifa. Asante sana Almaselmas. Asante na wepia.